um mm -hmm. Boa noite, ouvintes. Tem um rato na cozinha. Mas não se assustem, não. Esse é apenas o nome de uma música que está nas paradas de sucesso londrinas. Exatamente essa música que a gente está ouvindo agora. Com isso, começa o Som de Londres dessa noite. Com vocês, Paula Dippe. aqui comigo no estúdio, o Ricardo Chagas. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Paula. Só um pouquinho preocupado com esse rato que você falou, né? Onde é que ele está mesmo? Esse rato tá na cozinha, Ricardo. Na cozinha. Na Na cozinha you what I'm gonna do Música super divertida que acabamos de ouvir diz exatamente isso, tem um rato na cozinha. E agora, o que a gente vai fazer? Trata-se de um dos sucessos do momento aqui em Londres e que interpreta a canção, que é uma espécie de reggae irlandês, é que isso pode existir, é o grupo U b 40 ou UB40 em inglês. Não foi o B-40, Paula, que fez em novembro do ano passado uma turnê pela União Soviética? Exatamente, Ricardo. Na verdade, o B-40 foi o primeiro grupo do mundo ocidental que fez uma longa turnê pela Rússia, visitando muitas cidades e fazendo grande sucesso. Pois é, parece que o rock é uma coisa que faz muito sucesso na União Soviética nesse momento. Para eles, rock é uma música inteiramente nova. É isso aí, Ricardo. E muitos artistas ocidentais já sacaram o que está acontecendo lá na União Soviética, esse interesse da juventude, e cada vez mais eles incluem a Rússia em seus roteiros anuais de shows em todo o mundo. O Elton John é um que eu sei que já cantou lá na União Soviética, né? E o grupo sueco ABBA também se apresentou lá em Moscou. Mas agora, gente como o Steve Wonder e o Billy Joel, dois músicos americanos de muito sucesso em todo o mundo, estão se preparando para ir até a União Soviética. Você pode imaginar, ou melhor, vocês podem imaginar como a juventude russa vai reagir a uma canção assim? No new year's day to celebrate No shattered cover can be heart to give away No first up No way. Zé é, Paula. I Just Called to Say I Love You foi um dos maiores sucessos de Steve Wander. Inclusive, chegou ao primeiro lugar aqui na Grã-Bretanha há uns dois anos. Então, e com certeza o Steve Wander deverá agradar aos soviéticos com essa canção e com outras, como essa aqui. Uma regravação que ele fez de um sucesso de 1980, Stranger on the Shore of Love. Traduz esse nome para mim, Ricardo. É um nome tão romântico... Aí vai, Paula. Para os corações apaixonados, Steve Wonder e seu último lançamento britânico, Um Estranho na Praia do amor. Come <laughs> on. Saiu Steve Wonder nas praias do amor. E agora a gente vai ouvir uma entrevista curtinha com o Billy Joel, que é um outro cantor americano que vai visitar a União Soviética, não é, Paula? Justamente, Ricardo, Billy Joel esteve aqui na Rádio 1, em Londres, no ano passado, lançando o seu novo LP, The Bridge, ou A Ponte. Na ocasião, ele falou a respeito daquilo que ele mais gosta de fazer na vida. Sabem o que é? Música. The I'm a razão de que eu sou músico, acho que Sou músico porque a música me dá a oportunidade de me sentir maior do que a própria vida. Me dá a chance de me imaginar sendo qualquer coisa que eu queira. O que eu mais curto em música é que ela não é visual e, portanto, estimula a minha imaginação. Daí um depoimento do Billy Joel que acha que a música não tem fronteiras e não tem mesmo. Boa sorte para ele lá na União Soviética. Com certeza os russos vão adorar canções como esta, em que um romântico Billy Joel canta acompanhado de Ray Charles. A canção é Baby Grand. Late at night When it's dark and cold I reach out For someone to hold When I When I'm lonely, she comes through She's the only one who can My baby grand is all I need In my time, I've wandered everywhere Around this world She would always lindo do Billy Joe e do Ray Charles vamos encerrando mais um Som de Londres estejam de volta conosco na próxima semana, boa noite Ricardo boa noite Paulo e boa noite a todos boa noite pessoal e até lá gonna stand by me They say no one's gonna play this on the radio world, well, I don't think they'll believe it. They said melancholy blues were dead out on the But all these songs like this E depois de muito tempo de silêncio, o Beatle Paul McCartney volta a falar com a imprensa e abre o seu coração a respeito de uma série de temas, inclusive o delicado assunto da morte de John Lennon, em dezembro de 1980. Levou muito tempo para o Paul poder falar desse assunto com mais naturalidade. E aqui, nessa entrevista à Rádio 1 da BBC, ele explica por quê. Eu ainda não encontrei o que eu penso sobre isso. E é uma dessas coisas. Eu não sei quem tem esse tipo de ainda não sei o que pensar ou sentir sobre a morte de John. acho que todo mundo se sente assim quando alguém que você conhece e ama desaparece. Talvez sou esquisito dizer agora que eu o amava, mas na verdade nós nos amávamos muito. era uma camaradagem muito grande, passamos por tantas coisas juntos assim como dois soldados na mesma companhia, só que muito mais forte do que isso. Paul explicou na mesma entrevista por que, no começo, foi difícil falar com a imprensa sobre esse assunto. E mesmo que eu não vejo muito o John, porque ele estava vivendo em Nova Iorque naquela época, eu quero dizer, ainda é um pouco de um choque, esse tipo de coisa. Como é que ele fez para qualquer um do mundo. Então eu tive aquela sensação, como é que ele afetou para todo mundo, que era meio... Foi um choque but terrível no... Embora eu não visse o John há muito tempo Porque ele estava morando em Nova York Foi um enorme choque para mim Como foi para todo mundo Foi uma coisa que afetou o mundo inteiro Muita gente que se diz expert Sobre os Beatles Deu entrevistas na época Em que ele morreu falando sobre ele Sobre a importância dos Beatles e etc Mas nós, os Beatles que restaram Ficamos em casa chorando como fazem as pessoas que perderam alguém que amam. Tá aí, o Paul McCartney falando de John, uma espécie de declaração de amor. Como esta que Paul fez em seu último disco, lançado no final de 86 aqui em Londres, Press to Play. O nome da canção é Only Love Remains, apenas o amor permanece. And if you take your love... she sure.